Hədis gətirir qənimətlər barəsində, deyir ki, o zamanlar səhabələr döyüşdən əldə etdiyi qənimətləri Peyğəmbər s.ə.v.lə icazəsiz götürməzdilər. Lakin yeməli şey olduqda ondan yiyərdilər və Peyğəmbər s.ə.v. onlara ehtiraz etməzdir. Abu Dawud'un sünəm gəlib <coughs> Səhi İsnadlaya İbn Omar R.A. deyir ki Peygamber s.ə.v.in zamanında qənumətlər əldə olundu və bu qənumətlər içərisində yemək və bir də bal var idi sahabələr də bundan yedilər Rasulullah s.ə.v. <coughs> onlara ehtiraz etmədi Həmçinin Abdullah ibn-i hədisində deyir ki sahabələr qənimət əldə etdikdə orada olan yağ, pi ən istədiyi götürdülər və Peyğəndər s.ə.ləm onlara etiraz etmədi və s. rəvayətlər gəlib ki Rasulullah s.ə.ləm onlara qənimətdən yemək, ərzak götürdükdə etiraz etməzdi lakin başqa şeylər izinsiz götürüldükdə onları təhdir edərdi. Cəhənnəm əzabı ilə qorxudardı. Məsələn, Peygamber s.ə.vələmin xidmətçisi Midan ölür və sahabələr qışqırıb deyir ki, artıq o cənnət əhlindəndir. Lakin, və ki, Rasulullah deyir, xeyr, qənimətdən götürdüyü əba onu cəhənnəm oduna salacaq. Bunu dedikdən sonra sahabələrdən bəzisi bir qaytan qənimiyyətdən götürmüş bir qaytanı belə əqqabı baxır. Qaytanı yatırıb qaytarır. Qorxur ki, Allah ona görə onu cəzalandırar. Başqa bir rəvayətdə də bir, bir nəfər sahabələrdən vəfat edir və yenə yəni, Rasulullah s.a.v. der ki, o da zəhənnəm əhlindəndir. Onun da əşyalarını axtarıb sərsindən qənimətdən olan bir əbanı tapırlar. Bütün bunlar dəlildir ki, qənimətdən icazəsiz, ə, əmirin icazəsi olmadan qənimətdən götürmək olmaz. Lakin bir şey qeyd etmək lazımdır ki, bunlar əbədi zəhənnəmə düşənlər deyil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikdə ki, cəhənnəmə düşəcəklər. O deməkdir ki, onlar əbədi cəhənnəmə düşəcəklər. Əbədi cəhənnəmə yalnız müşriklər və kafirlər düşəcək. Sonra izinsiz qənimətdən götürüb ölən şəxsin cənaze namazını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qulmadı. Qulmadı və sahabələr bildirdikdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o qənimətdən falan fulan şeyləri götürüb. Və sahabələr gedib axtarıb gördülər ki, doğrudan da elədir. Doğrudan da elədir. Qənimətdən izinsiz götürdüyünə görə Peygamber s.ə.v. ona canaza nəmazı qulmadı. Lakin, yenə qeyd istəyirəm ki, canaza nəmazını qulmaması o demək deyir ki, onlar əbədi zəhənnəmi ilklə kafir bəziləri, bəzi alimlər deyir ki, Rasulullah s.s. filan bidaət əhlinə cənazə namazı qılmadı. Deməli, kafirdir. Bakın, bu xətadır. Cənazə namazını qılmaması, hər hansı bir günahkarın və ya bidaət edənin cənazə namazını qılmaması ona dəvalət etmir ki, o şəxs kafirdir. Çünki Rasulullah s.s.s. dedi, sallu ələ sahib oxun, gedin, ona cənazə namazı qılın. Fikir verin özü qılmadı, amma sahabələrini əmr etdi ki, ona cənazə namazı qılsınlar. Nəticə budur ki, ölen şəxs ya mömindir, müsəlmandır, ya müşrik kafirdir. İkisindən biri, üçüncü şəxs ola bilməz. Muna fiqdə olsa deməli, kafirdir. Mömündürsə, cənazə namazı qılınır. Kafirdirsə, yox. Rasulullah s.ə.v. özü qılmayıbsa, O demək deyil ki, o kafirdir, çünki sahabələrə əmr edib ona namazı qulmalı. O dalildir ki, cənazə namazı yalnız müşrik və kafirə qulınmur. Qalan bütün insanlara və ilə ilə deyən hər bir şəxsə hansı dərəcədə fasiq olur olsun, necə fasiq olur olsun, ona cənazə namazı qılınır. Gənimətlər barəsində çox gözəl hadis gəlib. Resulullah sallallahu əleyhi ki, mənə beş şey haval oldu ki, məndən əvvəlki peyğəmbarlara onlar haval olmamışdı. Bu beş şeydən biri də qəlimətləri, yəni döyüşdə öldünən qəlimətləri götürməkdir. Tayalisi Musnad əsərində deyir ki, Abu Hurayra rivayet edir, deyir ki, peyğəmbər sallallahu dedi: sizdən əvvəlki ümmətlərə döyüşdən qənimət götürmək halal olmamışdı ki, o zamanlar peyğəmbərlərdən biri sahabələri ilə birlikdə döyüşdən sonra qənimət topladıqda Allah göydən o da indirər və bu qənimətləri yandırardı məhv edərdi əgər onlar toplasaydılar, Allah onu məhv edərdi yəni bu dəlildir ki Allah onlara o qənimətləri halal etməmişdi Lanetler yani, yalnız müslümanlara halal oldu. <gülüyor> Sonra Nebi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, esirlərlə necə davranmağı barəsində danışır. ve burada yalnız qeyd edir. Qeyd ki, Hudeybiye-də olarkən Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, əsahabələrə hücum edib əsir düşüblər və Rasulullah s.ə.v onlara heç bir ceza vermədən onlara azad edib. Lakin mən bu hədisi bu hədisi Əhməddədir, Əhməni Ahmed ravayətindədir qeyd etmişəm Uməli Abdullah ibn-i Muğaffəl Əl-Muzəni anh deyir ki, biz Hudeybiyyədə Hudeybiyyə Məkkə yaxınlığında olan bir vadinin adıdır. Bu vadidə su quyusu yerləşir. O, quyunun adı Hudeybiyyədir. Quyunun adına görə də o vadiyə Hudeybiyyə vadisi adlanır. Deməli, Hudeybiyyədə Peyğəmbərlə birlikdə bunu sahabə Allahın Quranda qeyd etdiyi ağacın Quranda qeyd etdiyi ağac Fəth surəsi 18-ci ayədədir. Ağac altında beyyət etmişdilər onlar. Fəth surəsi 18-ci ayə. Quranda qeyd etdiyi ağacın altında toplaşmışdıq. O ağacın budaqlarından bəziləri qırıb Peyğəmbər s.ə.v-in düşürdü. Bu vaxt Əli ibnəbi Talib anhu, və müşriklərdən olan Suheyl ibnəmr Peyğəmbər səv qarşısında oturmuşdular. Bunlardan biri Məliker tərəfindən gələn nümayəndədir. Sülh müqaviləsini bağlamaq üçün. Digəri də Əli ibn Əbil Talib rəziyallahu tənahu, səhabədir, nə şur Peyğəmbər sallallahu in katibi idi. Hə? Yəni, yazırdı. Peyğəmbər sallallahu Əliyə əmr edib dedi ki: "Yaz Rəhimli, mərhəmətli Allahın adı ilə." Yəni bismillahir rahmanir peyğəmbərlər Seyyid Amr sahselengə daxil olmaqla öz məktublarını, öz yazılarını Allahı, Rəhimi və Rəhmətlə Allahın adı ilə başlanırdılar. Necə ki Süleyman Aleyh, Aleyhissalam biləyisə məktub göndərdikdə Bismillahir-Rahmanir-Rahim yazır. Bu üçün Suheyl ibn Amr o Müsəlman nümayəndəsi Əlinin əlindən tutub hayalarını əlindən tutdu dedi. müdaviləmizdə Bismillahir-Rahmanir-Rahim ifadəsinin yazılmasını qəbul etmirik. İstəmirik. Yəni Rəhman, Rəhim dəyləng bir şey tənimi Bizim bildiyimiz "İsmikə Allahumma", yəni Allahım sənin adınla başlayıran başlığını yaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və əmr etdi ki, o necə deyirsə elə də yaz. Baxın, müşriklərlə razılaşdı Nəyə görə Peyğəmbərin salı səlləmin hikmətidir? Allah bilir Lakin razılaşdı Və dedi ki, yaz Allahım sənin adınla başlayıram Bu, Allahın elçisi Məhəmmədin başladığı, bağladığı söz müqabiləsidir Fikir verin Yenə də Süheyl razılaşmır Müşriklər bununla da razılaşmır. Deyir ki, əlinin əlindən tutulur, o, vəlanın. deyir, doğrudan da onun elçisi sənsə, onda belə çıxır ki, biz sənə zulm etmişik. Yəni, biz sən Allahın elçisi olduğunu qəbul etmirik. Sən bizim qəbul etdiyimiz başlığı yaz. Hələ, Peyğəmbər səhələ başa düşür ki, bu nə dəmək istəyir? Deyir ki, mən Allahın elçisiyim. İndi Buxarəyə rəvayəti gələcək. Orada deyir ki, siz məni təqsib etsəniz də, həqiqətən Allahın da olsun ki, mən Allahın elçisiyim. Və Həzrət Əli Rədiyələnəyə deyir ki, yaz Məhəmməd ibn Abdullah ibn-i Abdülmuttalib. <gülüyor> yazır, bununla da razılaşır. Sonra əsas bu yeridir, hədisinin. Abdullah ibn-i Muğaffal <gülüyor> deyir ki, sonra silahlanmış 30 gənc bizə tərəf hücum etdi. Nüqəyim bunu qəst edir. Onlar hücum edir, Peyğəmbər s.ə.və öldürsünlər və baxın, müəcizə baş verir. Peyğəmbər s.ə.və Allah'a dua etdi və onların gözləri kör oldu. Biz onları əsir tutub Peyğəmbərin yanına gətirdik. Baxın, hər birimiz kim olsa əmr edərdik onları öldürün. Nizəyin, mənə öldürməyə gəlirlər. Mənə suqəst hazırdırlar. Onlara öldürün lakin Peygamber səsələm onlara əhfetti. Amma əvəzə sual verdi. Baxın sualına baxın. Deyir ki, siz kiminləsə əhd peyman bağlamağa gəlmisiniz? Ya kimsə sizin təhlükəsizliyinizə zəmanət verib. Yəni demə istirir ki, nə cürətlə Allahın elçisinə dəst etmək istədiniz? Allah onu qoruyur. Keçən dərslərdə də demişdim ki, peyğəmbər sallalləyhə və altında uzanarkən qırılmışdı, gəlib bunu çəkib dedi ki, sənə kim kömək olacaq? Rəsulullah sallalləyhə və dedi, Allah Allah da ona kömək aldı. Davətnini tam sona çatdırana qədər nə qədər zəhd göstərib onu öldürmək istəsələr də, öldürə bildilər? Xeyr. Allah onu qorudu. Allahın qoruduğu şəxsinc Həç kəs öldürə bilməz Onlar Peyğambar s.a.v sualına xeyr deyə cavab verdilər və Peyğambar s.a.v onlara bir cəza verməyib hamısını azab etdi Allah da bu ayəni nazib etdi Siz onlara qalib gəldikdən sonra Məkkə vadisində, yəni Hüdebiyyədə onların həlini sizdən sizin də əlinizi onlardan çəkən yəni onlara cəza verməyən və sizi də təhlükəyə maruzsa qoymayan odur. Yəni Allah, Allahdır sizi qoruyan. Allah sizin nə etdiyinizi görür. Yenə İbn-i Qeym hədis bitti. Bu ayə də deməli Fətih surəsi 24-cü ayədir. Allah bu ayəni nazil etdi. İbn-i Qeym deyir ki, Bədir döyüşündə Badr döyüşündə tutulmuş əsrlər fidyə məqabilində azad edildi. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in idi. Yəni, Rasulullah s.ə.v- ona vəhiy gəlməmişdən əvvəl içtihad edərdi. Məyyən bir məsələdə. Əgər o məsələdə hər hansı bir şeyi Allahın istediği kimi etməzdirsə, Allah vəhi nazil edərdi ki, o xətasını düzətsin. Lakin bu xəta, Rasulullah s.ə.v üçün xəta hesab olunmur. Ona görə ki, vəhi nazil olmamışdan əvvəl bunu edib. Məsələn, Ümmü Məktumun, İbn Ümmü Məktubun onun yanına gəlməsi Əbəsə surəsində, dörd rəkətli namazı iki rəkət qılması, Həmçinin əsrləri fidyə müqabiləndə azad etməsi. Bütün bunlar Peyğəmbə s.ə.v-in ilə baş verildi. Sonra Allah s.ə.v-ə onun səhvini düzəldirdi. Lakin bütün bunlar səhv hesab olunmur. Ona görə ki, Allah s.ə.v-ə özü istəyirdi ki, Rəsullahi səv belə etsin, sonra onun səhvini düzətsin və müsəlmanlara göstərsin ki, belə bir səhv etdikdə Nə etməlisiniz? Əgər Peyğəmbər s.v. o səhvləri ümumətinə göstərməsə idi, ümumət səhv etdikdə bilməzdi nə etsin. Sübh namazına yatıb qaldılar, oyandıqda azan verib, sünnəni qılıb, iqamə qılıb, tarzı qıldı. Bununla göstərdi ki, namaza yatıb qaldıqda onu necə qılmalısan? Dörd rəkətli namazı iki rəkət qıldı, sonra iki rəkətdə qılıb səhv səhdəsi etdi. Və göstərdi ki, səhif etdikdə namazı necə tamamlamaqsanız. Bütün bunlar dəlildir. Sübutdur ki, Peyğəmbər s.ə.v səhif etməyib. Onun etdiyi səhiflər də Allah tərəfindəndir. Qəqəli ilədir. Ki, ümumiyyət belə bir səhifə yoldursa, sonra o səhif necə düzətsin. Sonra yenə Hudeybiyyə sülhü barəsində olan bir Hədisi isə danışmaq istəyirən, bu hədisi çox uzun hədisdir, lakin çox maraqlı hədisdir. Ümumiyyətlə, Hüteybiyyə bu hədisində baş vermiş bu əhvalat, Buxari Muslimdə çox geniş və çox gözəl şəkildə izah olunur. Dikqətlə qulaq açsanız, sanki o zamana qayda açsınız. Yani bunu özümlə, özünü təcrübədən keçirmişəm. Bir dəfə oxumuşam və oxuduğum zaman sanki o zamandasın. Onların yanında. Mənə yani qədər diqqətlə qulaq asın bu hadis Seyyih Buxaribəri Hadis var İbn-i Məhrəmə rədiyəllərinə Mərvan ibn-i Həkəm ikisi, bu hadisi rəvait edib Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm Hudeybiyyət sülhündə Hudeybiyyə sülhündə <coughs> Mədinədən səfərə çıxdı. Yəni, Hudeybiyyə sülhündən əvvəl Mədinədən səfərə çıxdı və bir qədər yol getdikdən sonra sahabələrinə Xalid ibn-i Validin başçılıq etdiyi qureş min süvari qoşunlu Gəmin vadisində, pusquda dayanıblar. Ona görə də siz sağ təriqə gedin deyə sahabələrinə əmr etdi. Peyğəmbər sələm onlara xəbər verdi ki, Müşürüklər sizi gözləyir, pusquda bayanablar. Sağ tərəfindən gedin ki, onlar sizi görməsin. Ravi deyir ki, Allah'a olsun ki, Xalid Peyğəmbəri və onun sahəbələrini görmədi. Yalnız onların arxasınıca qalxan qara toz torpağı gördükdən sonra, yəni artıq başa düşürük ki, onlar gəlib keçdilər. Onu gördükdən sonra, atını çaparaq, müsəlmanların gəldiyini qureşə xəbər verməyə getdi. Xalid ibn-i Valid radiyallahu anhü sahəbədir. Lakin o zaman hələ İslamı qəbul etməmişdi. O zaman müsəlmanlara qarşı idi. Sonradan İslamı qəbul edib və İslamda nələr edib, necə müsəlmanlara kömək edib, İslam dinində kömək edib. Bunu tarixi oxuyanlar çox gözəl bilir. Peyğəmbər s. s. sələ müsələ ilə birlikdə yoluna dağam etdi. Nəhayət gəlib Məkkəyə aparan Hudeybiyyə vadisindəki dağ yoluna çatdılar. Hudeybiyyə vadisindən dağ yolu keçib Məkkəyə gedir. O yola gəlib çatdıqda Peyğambar s.ə.v-in dəvəsi Qasva adlı dəvəsi Yerə çöktü Yerə çöktü və qalxmadı Sahabələr onun üyənindən tub Hül, hül, yəni e, Nəcə bizdə Uzun qulağa xoş deminlər O dəvəyə də Ərəblər hül, hül deyil, yəni qalx Gedək mənasını verir Deyə dəvəni yerindən Tərp çalışdılar, lakin dəvə çöktüyü Yerdən qalxmadı Onlar qasva inatkarlıq edir, dedilər. Yəni, Pəxəmbər s.ə.vəsi inatkarlıq edir, tərpənmir. Pəxəmbər s.ə.və dedi ki, qasva inatkarlıq etməz. onun adəti deyil. Lakin bir zamanlar Məkkəyə daxil olmaq istəyən fili tutub saxlayan, yəni Allah, indi də qasvanı saxladı. İndi də həmin dəvəni saxladı o yerdə. O da Allahın hikməti imiş. Allah bilir nəyə görə. Allah s.ə. onları orada saxladı və nəfsin hə, əlində olan Allah'a and olsun ki müşriklər Allah'ın haram buyurduqlarına riayət etməklə məndən hər nə istəsələr onlara istediklerini verəcəyəm yəni müşriklər Allah'ın dediklərini yerinə yetirsələr sonra nə istəsələr nə yəni hansı şərt e, təklifləri etsələr onların təkliflərini qabul edəcəm və göründüyü kimi qəbul edir müqaviləni, onu indik müqavilə bağlayır. Bəkən, müqavilə yalnız 2 il davam edir, ondan sonra müqaviləni pozurlar. Sonra Peyğəmbər s. s. qasmanın tərpətdi və eyvan dərhal ayağa qalxdı. Peyğəmbər s. s. hüdaybiyyənin butaracağına görləşən və içərisində az miqdarda su olan çıxırın yanına gəldi. Hüdaybiyyədə su çıxırı var idi, bəkən, bu su çıxırında su çox az idi. Sahabələr bu su çuxurunda olan sudan az-az o qədər daşıyıb opardılar ki, o çuxurda su dağmanı. Və təsəvvür edin, neçə dərəcə istidə səhrada su dəyəmaq nə deməkdir? Və buna gələrə Peyğəmbər s.ə.vənin yanına gəlib şahit etdilər. Şahit etdikdə yenə də bir müəccüzə baş verir. Peyğəmbər s.ə.vənin ox qabından bir ox çıxarıb onlara verdi və onun su çıxırına sancmağa əmr etdi. Ravi deyir ki, Allah həndə olsun ki, ox, su çıxırına sancılan kimi oradan su fəvvərə vurdu. Və bu fəvvərə onlar suyulublarını yatırıb oradan qaydana kimi davam etdi. Ək kifayət qədər su içdilər, özləri ilə götürdülər, sonra yalnız suyun fəvvərəsi sakitləşdi. Bu zaman, Yəni Qubat Xuzəqəbləsindən, bu qəbilə də Peyğəmbər sallalləhi əleyhi ilə müttəfiq idi. Yəni Rəsulullah sallalləhi əleyhi və səlləm etmişdi. Və hər hansı bir xədar dillikdə, eyrəndikdə Rəsulullah sallalləhi əleyhi və səlləmə çatdırardı. olan bir dəstə kişi Peyğəmbər ya Peyğəmbər sallalləhi yanına gəldi. Ravi deyir, deyir ki, o yerdə, yəni Ərəb Yarmadasında, yəni Məkkə yaxınlığında yaşayanların içərisində yalnız Xucayl təbiləsi əvvəlcədən Peyğambar s.ə.v ilə dost idi, ona sirdaş idi, ona kömək edirdilər. Və onların içərisində, yəni başçıları bu deyil, r.ə gəlib deyir ki, mən müşriklər müşrikləri Məkkədə terk edib gəlməşəm və <gülüyor> sənə xəbər vermək istəyirəm ki, onlar bu Hudeybiya vadisində yerləşən ən zəngin subuyularını ələ keçiriblər. Və demək istəyir ki, səninlə müharibə etmək istəyirlər. Və müharibə etmək üçün də yəni uzun müddət müqavimət göstərib, qaçmamaq üçün özləri ilə arva duşaqlarını da gətiriblər və bir rəvayətdə gəlib ki süd verən, yanında balası olan dişi dəvələri gətiriblər Peygamber s.ə.m. görür nə deyir? Deyir ki, biz müharibə etmək üçün gəlməmişik biz yalnız ümrə ziyarət etmək üçün gəlmişik Əqiqətən müharibə qureşi maddi və mənəvi cəhətdən zəiflədib, onları ziyana uğratmışdır. Əgər istəyirlərsə, müharibəni dayandırıb, onlarla sülh müqaviləsi bağlayın. Qoyonda mənimlə digər insanlar, yəni müşrikləri qəst edir, ərəblərdən olan kafirləri, müşrikləri qəst edir. Onlar arasında olan münasibətə qarışmasınlar. Qureyş tayfası Peygəmbər s.c.s.l-nin qohumları idi. Ona görə də Rasulullah s.c.s.l istəmirdi onlarla müharibə etsin. Əgər mən o kafirlərə fikir verim, görmə nə deyir Peygəmbər s.c.s.l. məğlub olsam və onlar üçün bir dəstək olacaq. Yəni rusan onlar bu məğlubiyyətimə sevinəcəklər. Işlər. Onlar da kafirdilər Yox əgər qalib gəlsən Onda onlar da digərləri kimi İslam dininə daxil ola bilərlər Yəni də məcburiyyət yoxdur onlar üçün İstəyirlərsə daxil olsunlar Əks aldaysa Yəni daxil olmasalar Peyğəmbərin Allahın əmini Qəbul etməsələyər Onlarla bağladığım müqabiləni Yəni bağlayacağım müqabiləni pozmayacaqım Belə onlar istirahət edəcəklər Yəni Canlarını məndən qurtaracaqlar müharibədən canlarını qurtaracaqlar və əgər mənim təklifimi qəbul etməyib mənə qarşı çıxsalar Allah'a and olsun ki, başın bədənindən başın bədənindən ayrılana qədər onlarla vuruşacaqım o zaman Allah öz vədini və yəni İslam dinini ucaldacağını mütləq doğrulacaq bu deyil dedi sən dediklərini onlara çatdırırmı Baxın, sahabə qoxmur. Tək gedib müşriklərə, preqamber s.ə.v. dediklərini çatdırmağa razıdır. Allaha arxa indir. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, sə, çatdır. Bu deyir, radiyallahu anh oğul, gəlib müşriklərə preqamber s.ə.v. dediklərini çatdırmaq istədikdə, onların arasında olan səfəklər deyir ki, lazım deyil. Əndan bizə ismə demə, biz istəmirəyik kulaq asmaq. Lakin, aqıllıları dəşi yox, de. Dəyərək, Peygamber sənə nə deyib. Və bu deyil, radiyallahu anhə o, onlara bütün Peygamber sallallahu sallallahu sallamın dediklərinin sonra <coughs> onlar etiraz etdilər. Yani, Vazılaşmadılar Peyğəmbər s.ə.v-in dediyinlə e, Bu zaman onların içərisindən bir nəfər Uğur vəbni Məsud Ağa qalxıb dedi Mən sizin valideyniniz Siz də mənim uğuladlarım hesab olunmursunuzmı? Müşriklər bəli deyə cavab verdikdə O yenə sual verdi onlara Siz məni hər hansı bir günah etməkdə ittiham edirsinizmə? Mənə hə hər bir günə etmişəm mi? Müşirkilər xeyir deyə cavab verdikdə O yenə sual verir Deyir ki Uqaz əhlini Sizin köməyinizə çağırdığımı Və onlar sizə yardım göstərməkdən İmtina etdikdən sonra Əhləyə alımla Evladlarım və Mənə tabi olanlarla Taraftarlarımla Sizə köməyə gəlmədim mi? Onlar əlbəttə Deyə cavab verirlər O zaman Urba deyir ki, həqiqətən o, yəni Peyğəmbər, sizin üçün xeyr istəyir. Həminəmanlıq, islah olmağınızı istəyir. Onu təklif edir. Onun dəvətini qəbul edin. Və mənə izin verin, gedim onunla danışın. Sohbət edin. Onlar da gedə bilərsən, deyir. Urba danışı qaparmaq üçün, yəni sülh bağlamaq üçün Peyğəmbər səv yanına gəldi və görün nə deyir? Deyir Muhammed ey Məhəmməd, sən öz qövmünü bu şəkildə mi islah etmək istəyirsən? Şirə verir, yəni demək istəyir ki, sən onları məcbur edirsən, məcburiyyətlə Allahın dininə gətirmək istəyirsən, sən onları məhv etmək istəyirsən, heç ərəblərdən, və dikədən fikir verin, heç ərəblərdən öz qövmünü məhv edən bir kəs varəsində işitməsən mi? Kəni yani demək istəyir ki, sən öz dövmünü məhv etmək istəyirsən Allahın dininə görə. Bəs onlar sənə qalib gəlsələr necə? İndi ikinci tərəfini fikirləşir. Birdən o da ki, peygamber səsən qalib gəlmədi, mislişəyə qalib gəldi və gör nə deyir. Yəni bu mənəvi, ona zəiflətmək üçün deyir ki, Allahın da olsun ki, mən sənin tərəfdarların arasında cəsarətli üzlər görmürəm. Şirəyir sahədələri deyir. Mən burada bir çox insanlar görürəm ki, həqiqətən müharibə başladığı zaman onlar səni qoyub qaçacaqlar. Bu vaxt əbubəkir dözmür. Onun bu sözlərinə dözmür və deyir ki, get latın fərcini yala. Lat müşriklərin, qureş və səqif müşriklərinin ibadət etdiyi büttür. Yəni, Əbu Bəkirə gəlanı ona demək istəyir ki, gedin öz taşınızı yalayın. Çünki o taşı yalayırdılar, ondan kömək istəyirdilər, vasıda qoşurdular və s. Şirk edirdilər və Əbu Bəkir də onu bu cür təhqir edir. Çünki o sahabələri bu cür təhqir etdi, qorxaqlıqda, münafiqlikdə və s. də təhqir etdi və deyir ki, sən elə zənnədirsən ki, biz onu qoyub qaçacaqıq, o vaxt e, hurva deyir ki, bu kimdir? Sahabilər bu, bu, Abubəkir deyə cavab verdikdə hurva heçin demir. Deyir ki, bir zamanlar mənə göstərdiyin və əvəzini vermədiyim qayğı olmasaydı sənin cavabını verərim. Yəni, bu göstərir ki, Əbubəkir nə üçün qəzəbləndi? Əbubəkir ona o qədər yaxşılıklar etmişdi, əvəlsiz. O anı dözmədi. Dözmədi ki, ola ola, aciz ola ola, sahabələri bu cür təhqir Ona görə də ona bu cavabı verdi. Sonra Urva Peygamber s.ə.v.lə söhbət edir və söhbət etdikcə Ərəb adətinə görə Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə sakalından da və o vaxt Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin yanında Muğirə ibn Şəbəbə rəziyallahu anh muhafizətimə dayanıb əlində qılınc, başında da dənir dəbliqə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qoruyur. Və Urva hər dəfə əlini uzadıb Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə dartanda Muğir onun əlindən vurur. Qılıncın tutacağı ilə Onun əlindən vurur ki, əlini çək Hər dəfə Və Urva Axırda deyir ki, bu kimdir? Peyğambar s.ə.və deyir ki, bu Şöbanın oğlu Mğurədir Mğurə Mughir abun Şöbə da bunun qohumudur Urvanın Və baxır Mğurəyə deyir ki, ey xain Mən hələ sənin xainliyin nəticəsində baş vermiş anlaşılmazlıqları həll etməklə məşğulam. Uruva bunu nəyə görə deyir? Ona görə ki, Muğayr Əbn-i Şövbə bir dəstə dostu ilə bərabər səfərdə ikən, Səqif qəbiləsindən olan dostları ilə səfərdə ikən onları öldürüb, mallarını götürüb, Peyğambar s.ə.v. yanına gəlmişdi. Onlar müşrik olduğuna görə onları öldürmüş və Peygamber s.a.v. yanına gəldimişdir. Rə Rəsullahi s.a.v. görün nə demişdir ona? Deyir ki, sənin İslam'ını qabul etməni qabul edirəm, amma gətirdiyin o var dövləti qabul etmirəm. Baxın, müsəlman olub harasa icrət etmək olar, amma kimisə öldürüb, malını götürüb qaçmaq olmaz və həmbə bunu göstərmək istəyir. Yəni, açıq döyüşdə döyüşmək olar. Sizinlə vuruşanlara qarşıq siz də vuruşun. Amma kimisə əminəmanlıqda yaşadığın bir yerdə və yaxud e, müqavilə ilə gəlib yaşayan bir kafiri öldürüb manla sahib çıxmaq haramdır. Sonra Urqa Peyğəmbər s. sələmin səhabələrinə nəzər saldı. Baxın, diqqətlə fikir verin. Görür, nəyə fikir verir? Fikir verir, görür ki, səhabələr <coughs> Peyğəmbər s. Sallamın sələmini necə təzim edirlər, necə əzəmətləşdirirlər və yanındakı yoldaşlarına da qayıdıq, yəni müşriklərinin yanına qayıddıqdan sonra da eyni şeyləri deyir, Və şey qövmüyün, Allah' anda olsun ki, mən bir <coughs> nümayəndə kimi çox patişahların qeyisər, xosruv, nəcaşı və s. ayərək patişahların hürrunda olmuşam Və patişahların tərəftarlarının onlara necə təzim etdiklərini də görmüşam Lakin Məhəmmədin sahabələrinin ona təzim etdikləri kimi onlara heç bir patişahın təzim alındığını görməmişam Ə, e, sahabələr ona necə təzim edirdilərsə, heç bir patişaha elə təzim olunmurdu. Allahan da olsun ki, Peyğəmbərin ağzından çıxan hər bir tüfürcək şövərin, onlardan birinin oğucuna düşür. Və o da bu tüfürcəyi bədəninə sürtür. Ona təbarroq deyilir. Rasulullah S.A.M-nin dəstəmas suyu və s. ətrinin ətrdirəmi, tərinin tərindən ətir üçün istifadə etmələri və s. Bu yalnız təbəruq idi və Peyğəmbər s.ə.və bunu yalnız Allah nəsib etmişdi. Adi insanları belə etmək olmaz. Adi insanın başqa, yəni Peyğəmbər s.ə.və başqa insanların kim olur olsun nə tüpürcəyindən, nə tərindən, nə və s.ə.sindən istifadə etmək olmaz. Təəssüf ki, bəzi yerlər Və bəzi şəxsiyyətlər var ki, onları ilahiləşdirirlər, onların qabağında səcdədirlər, onların əyaqlarından öpürlər, həsərə. Onlara deyir, həmən Urba deyir ki, onlara bir şey əmr etdikdə, Kələmbar s.ə.v, sahabələrə bir şey əmr etdikdə, dərhal onu yerinə yetirərlər. Təstəmaz aldığı sudan əldə etmək üçün öz aralarında mübarizə apararlar, təbarruq üçün. Onun yanında səslərini qaldırmırlar və hürmət həlaməti olaraq onun üzünə baxmırlar. Sonra müşriklərə xəbərdarlıq edir. Deyir ki, həqiqətən, on sizin üçün xeyir istəyir, əminəmanlıq və islah olmağınızı təklif edir. Onun dəvətini qəbul edin. Lakin müşriklər yenə razılaşmır. Razılaşmır və bu dəfə başqa bir şəxs, Kinana qəbiləsindən olan bir kişi, deyir ki, izin verin, mən gedib onunla danışım. Onlar ona da izin verir, der, bilərsən. O sahabilərin yanına yaxınlaşdıqda Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bu filan kəsdir. Və o elə bir tayfadandır ki, onlar qurbanlıq dəvələrinə çox hörmət edir onları qiymətləndirirlər. Elə isə qurbanlıq dəvələrini onun qarşısına çıxarın. Bu da hikmətdir. Peyğəmbər s.ə.v'in hikməti. Göstərmək istəyir ki, biz müharibə üçün gəlməmişik. Biz gəlmişik, Allah'a Allah'ın evini ziyarət edək, ibadət edək. Sahabələr bu, dərhal qurbanlıq dəvələrini sürüb, ləbbeyk Allahumə ləbbeyk deyərək, onun qarşısını aparırlar və o sahabələri və dəvələri gördükdə, görün nə deyir? <coughs> deyir ki, Subhanallah, bu təəccübdür. Təəccübündən deyir bu. Subhanallah, onlar Allah'ın evini ziyaret etməkdən mərum mərum olunmağa layiq deyirlər yəni gəlin onlara icazə verirsin onlar gedib Allahın evini ziyarət etsinlər müşrik olmağına baxmayaraq lakin Allaha təzim edir o ibadəti qiymətləndirir sonra o həmən o kinana qəbiləsinin olan qayıdır müşriklərin yanına və deyir ki onlara mani olmayan o gedib Allahın evini ziyarət etsinlər Lakin <gülüyor> bu dəfə də razı olmur. Bu dəfə də Mikraz İbn-i Həfs abdə deyir ki izin verin, mən gedib onunla danışım. Və Mikraz səhabələrin yanına yaxınlaşdıqda Peyğəmbər səhələm onu uzaqdan görüb deyir ki, bu gələn Mikrazdır. O, çox xain insandır. O gəlib Peyğəmbər səhələm ilə söhbət edir. Nə isə? razılığa gəlmək istəyir. Və bu vaxt Suheil ibn Ömər gəlir. Suheil ibn Ömər gəldikdə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, artıq Allah sizin işlərinizi yüngülləştirdi. Sahabələrə deyir. Yəni bilirik ki Suheil ruhani insandır. Həkim müşriktir. Suheil gəldikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sul müqaviləsi bağlayın. 10 illik sülh müqabiləsi bağlayırlar. Və Peygamber Əl s.ə.v Əli radiyallahu anhını çağırır, müqabiləni yazmağa əmr edib, deyir ki, yaz, Bismillahirrahmanirrahim. Lakin Suheyl deyir, xeyr, o ki, qaldı Rəhmana, Allah'a əndə olsun, mən onu tanımıram. Rəhman kimi bilmirəm. Sən yaz, Bismillahirrahmanirrahim. Allahım, sənin adınla başlayıram. Bu vaxt müsəlmanlar Allah'a əndə olsun ki, biz yalnız Bismillahirrahmanirrahim yazacaq deyib etiraz edirlər və Peyğəmbər s.ə.m. əmr edir Əli radiyallahu anhəyə yaz Bismillahirrahmanirrahim bu Allahın elçisi Məhəmmədin bağladığı sülh müqabiləsidir suhel yenə etiraz edir deyə xeyr, əgər biz sənin Allahın elçisi olduğunu etiraf etsəydik, onun evini ziyarət etməyə sənə mani olmazdıq səninlə vuruşmazdıq yaz Məhəmməd ibn-i Abdullah Peygamber sallallahu əleyhi deyir ki, baxmayaraq ki siz məni təkzib edirsiniz, amma Allahın and olsun ki mən həqiqətən Allahın elçisiyəm. Sonra yenə Əli rəziyallahu edir ki, yaz məhəmməd ibn Əbdullah. Bundan sonra <coughs> Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm ilk təklifini, ilk şərtini ona təqdim edir. Deyir Allahın evini tavaf etməyə bizə Əngəl torətməyəcəksiniz Lakin suhal deyir Xeyr, Allaha and olsun ki Bu dəfə Yəni bu il tavaf etməyə sizə izin verməyəcək Səbəbi nədir? Səbəbini görünəcək zahidir Deyir, çünki Ərəblər Müsəlmanlar bizim müqavimətimizi Qırdılar və bizi məcbur etdilər Deyə şayələr Bıraxacaqlar Nəqərə biz sizə Allahın evini ziyarət etməyə izin verə bilmərik Elə isə gəlin Elə isə gələn ildən itibarən Gəlib istədiyiniz qədər Allahın elini ziyarət edə bilərsiniz Əli radiyallahu anh onun dediklərini yazdı Suheyl'in dediklərini yazdı Çünki Peyğəmbər s.ə.v əmr edirdi Sonra Suheyl ikinci şərti Təklif edib dedi ki Bizim tərəfdən sənin yanına gələn hər bir kişini Sənin dinini qəbul etsə də belə Geri qaytarmalısan Baxalım, görün nə təklif edir Müsəlmanlar heyrətlə qışqırıb, deyirlər ki, xeyr, subhanallah, müsəlman olub, yanımıza gəlmiş bir kimsə müşriklərə qaytarlar bilər. Necə qaytaraq onu? Sığınacaq tapmaq üçün müsəlmanların yanına gəlib. Onlar bu məsələni müzakirə edərkən, yəni bu cür etiraz edərkən, Əbu Cəndəl İbni Suheyl, yəni həmən o müqaviləni bağlayan Suheyl İbni Amrın oğlu, Əbu Cəndəl radiyallahu anhı gəlib çıxır, ayaqları qandallanmış vəziyyətdə və niyə görə qandall qandallı olur ayaqları? Ona görə ki, Məkkədə İslamı qəbul edir və bunu qandallayıb Məkkənin aşağı tərəfində olan bir yerdə həbs edirlər həmən həbs olunmuş yerdən qaçıb müsəlmanların yanına gəlir bu vaxt Zuhil ey Məhəmməd bu müqavilənin ilk maddəsini əsasən onu mənə qaytarmalsan deyir bir şey verin. Lakin, görün, Peygamber s.a.v. nədən istifadə edir. Deyir ki, ey Süheyl, biz hələ müqabiləni tamamlamamışıq. Tamamlayak, sonra qaytararam. Hələ tamamlamamışıq. Tamamlamamışdan o gəlib. Lakin, Süheyl itiraz edir, deyir Allah'ın da olsun ki, belə olduğu təqbirdə mən də sənin heç bir təklifinlə razılaşmayacaqım. E, Peygamber s.a.v. Abu Cəndəli bu müqavilədən istisna etməyi ona təklif edir. Deyir ki, sən Əbü Cəndəli bu müqavilədən istisna et və onu mənə bağışla. Lakin Suheyl etiraz edir. Deyir ki, xeyr, mən onu bu şəhvdən istisna edə bilmərəm, sənə qaytara bilmərəm. <coughs> Bunu eşidən Əbü Cəndəl rəyəllərin, təsəqvürünüzə gətirin, indi o hansı hisslər keçirir. Təsəqvürünüzə gətirin. Əbü Cəndəl, Həlaycan deyir ki: "Ey müsəlman cəmaati! Artıq müsəlman olub sığınacaq tapmaq üçün sizin yanınıza gəldim. İndi də məni müşriklərə təhvil verirlər. Kişə görün. Mənim əzab vəziyyətlərə nəruz qaldığımı görmürsüz? Nə qədər işkəncə veriblər, ayaqları qandalda. Və Ömər ibn Xattab rəjalanı dözmür. Gəlir Peyğəmbər sallalləmin yanına, bunu Ömər özü danışır. Peyğəlamanı deyir ki: "Peyğəmbər sallalləmin yanına gəldim və dedim:" Məqər sən Allahın haqq peyğəmbəri deyilsənmə? Bu etiraz deyil, bəziləri elə zənn edir ki, bu etirazdır və Ömərə tənələr edir. Ki, Ömər peyğəmbərə etiraz etdi. Razılaşmadı onun əmri ilə. Yox, əksinə, ürək yanır. Ki, bəs, nəyə görə biz onların dediklərinlə razılaşmalıq? Başqa bir yol tapaq. Peyğəmbər səhələm, bəli deyə cavab verdi və mən yenə, Ömər Rabiyalanı deyil, məqər biz hak yolunda Düşmənlərimiz isə batil yolda deyirlərmi? Peyğəmbər s.ə.v. yenə bəli dedi. Yenə Ömər deyir ki, elə isə nə üçün nöqsan və qüsurların dinimizə daxil olmasına imkan verməliyik? <coughs> Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, həqiqətən mən Allahın elçisiyim və heç vaxt olmuram. Məhz Allah mənə yardım edir. Yenə Ömər r. deyir ki, məgər sən bizə Baxalım, fikir verə görə nədir? Məgər sən bizə bu yaxınlarda Allahın evinə gedib onu təvaf edəcəyik deyə xəbər verməmişdim mi? Peyyambar sal Elədir, amma məgər mən sənə məhz bu il təvaf edəcəyimizi xəbər vermişdim? Mən demişdim ki, bu yaxınlarda bu il, gələn il təvaf edəcəyik. Sonra deyir, sən mütləq kəbənin təvaf edəcəksən. Amma nə Allah bilir, Allahın qədəri ilə. Onlar radiyalarına deyir ki, mən gəldim Ebu Bəkirin yanına və yenə həmən sualları Ebu Bəkirə də verdim. Əvvəzə soruşdum ki, məgər o Allahın Peyğəmbəri deyil, Ebu Bəkir dedi, bəli. Məgər biz haqq yolunda düşmənlərimizdə batil yolda deyil, yenə Ebu Bəkir, bəli dedi. Sonra yenə nə üçün biz nöqsam və qüsurlarını dinimizə qəbul etməliyik? Həbbəkir görün, nə deyir? Bir şey o Allahın elçisidir. O Allah heç vaxt asir Allah da ona yardım edir. Eyni sözü deyir. Çünki Həbbəkir anh həmişə Peygamber s.a.sələmin dedikləri ilə razı olub və bilirdi ki, onun hikmətindəndir. Ömər isə müşriklərə qarşı sərt olduğundan, ürəyi yandığından belə deyir. Peygamber s.a.sələm asir olmur. Asi olsaydı birbaşa deyərdik ki, mən sənin dediklərimdə razı deyiləm. Lakin sual verir, yalnız sual. Sonra Həbubəkirə radiyalanıq deyir ki, bəs, axı, o bizə söz vermişdi ki, gedib Kəbəni təvaq edəcək. Həbubəkir də yenə radiyalanıq, Peyğəmbər s.ə.v. dediklərini deyir. Deyir ki, o sənə söz verməmişdi ki, məhz, bu il gedib təvaq edəcək. O demişdi ki, bu yaxınlarda Kəbəni təvaq edəcək və sən inşallah gedib təbaq edəcəksən nə vaxt Allah bilir <coughs> sonra Ömer radiyyələni sakitləşir və hətta deyir ki bu hərəkətindən sonra nə qədər xeyrxalışlar gördün sədədə gördün, namaz quldum oru sütdün və səirə ki Allah bunu məndən pis qəbul etməsin günaha yazmasın Bundan sonra Peygamber s.a.v. gəlib sahabələrə deyir ki, artıq başınızı qırxın və qurbanlarınızı kəsin. Lakin sahabələr heç bir yerindən tərpəndir. O sahabələrin içərisində Həbubəkir, Ömər, Ali, Osman, Radiyalan, bu cür sahabələr var idi. Heç kəs yerindən tərpəndir. E, ola bilər, kimsə desin ki, ha, Peygamber s.a.v. asıq oldular. Xeyr, o belə izah olunmur. Və belə izah olunur ki, onlar gözləyirdilər ki, bəlkə Allah tərəfindən vəhi nazil ola və Peyqəmbər s.ə.v onlarla razılaşmaya, müqabiləni poza və ya müşriklərin qəlbinə rəhim gələ, onlara izin verə ki, gedib Kəbəni tabaf etsinlər. Yalnız buna görə lənciyyədirlər, Peyqəmbər s.ə.v-in əmrini dərhal yerinə getirmədilər. Və Rasulullah s.ə.v-in yanına gəlir. Musələmə radiyallahu anhə görür ki, Peyğambasın qəzəblənib, deyir ki, nə olub, ya Rasulullah? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, onlar mənim əmrimə itaət etmirlər. Yahu Musələmə radiyallahu anhə deyir ki, istəyirsən, mən sənə məsləhət vereyim, onu edəndən sonra onlar sənin əmrinə tabi olsunlar. Baxın, bəzi kişilər eləzən edir ki, qadınlar yaxşı məsləhət verə bilməz. Onların dedikləri həmişə boş şeylər, boş sözlər olub. Lakin məsləhət vermək Allahın əlindədir. İstədiyinin beyninə o məsləhəti sala bilər. İstənilən şəxs, hətta uşaq elə bir məsləhət verə bilər ki, böyük heyran qalar onun məsləhətinə. Ona görə məsləhətə, hər bir məsləhətə uşağın, qadının istənilən şəxsin məsləhətinə qulaq asmaq lazımdır. Lakin sonradan onu təhlil edib yerinə yetirirsən. Dərhal yerinə yetirsən, yenəsən, çaşa bilərsən. Amma təhlil etdikdən sonra görsən ki, bəli, bu məsləhət yaxşı məsləhətdir, onu yerinə yetirə bilərsən. Nədir ki, Allahın Peyğəmbəri, baxmayaraq ki, Peyğəmbərdir, bu vəziyyətdə Necə çıxmağını bilmirdi Əmr etdi və sahabələr yerinə yetirmədi Lakin Ümmü Sələm Ərədiyallahanın Verdiyi məsləhəti Təklifi qəbul edib Onu edəndən sonra Gördü ki, bəli, doğrudan da bu məsləhətin Faydası oldu Ümmü Sələm Ərədiyallahanın deyir ki Sən çıx Bayrağa Onlardan heç birinə bir söz demə Çağır dəlləyini Xərraş İbn-i Ümeyyəni başını qırşdır və qurbanını kəsir Əssalan, onlara esnidim Peyğəmbar salsələminə də etdi qayrət çıxdı başını qırşdırdı və qurbanını kəsdi sahabələr də dərhal yerinə yetirdi bundan sonra Peyğəmbar salsələmin yanına qadınlar hicrət etdi mümin qadınlar və Allah s.ə.m.tə Mümtəhinə surəsinin 10-cu ayəsini nazil etdi iman gətirənlər, mümin qadınlar sizin yanınıza mühacir kimi gəldikləri zaman onları imtihana çəkin. Allah onların imanını çox gözəl bilir. Əgər bu qadınların mömin olduqlarını bilsəniz, artıq onları kafirlərin yanına qaytarmayın. Bu sübüddur, dəlildir ki, o müqavilədən qadınlar istisna olundu. O müqavilədən qadınlar istisna olundu. Yalnız kişilər mömin kimi gəlsə idilər, idlə, onları geri qaytarırdılar. Və Bu ayə indikdən sonra, bu ayədə eyni zamanda da Allah s.ə.v. bildirir ki, mü mümin, mümin qadınların müşrik ərlərini, mehirlərin özlərinə qaytarın və müşrik qadınlarınızı da boşayın. Bu ayə nazil olduqdan sonra Ömer r.ə.v. öz iki müşrik zövcəsini boşadı. Bu dəlil deyil ki, indi hər hansı birimiz Allaha inam, iman gətirməyən bir qadını dərhal boşasın. Ona radiyalarını görürdü ki, o 100%-li müşriqdir, sahabə idi, 100% bilirdi ki, bu müşriqdir və o zaman ayə nazil olmuşdu və o Peyğəmbər sağ sələmlə məsləhətləşmişdir. Vakilində hansı biriniz? Əvvəla 100% əminsiniz ki, həyat yoldaşınız müşriqdir, ikindisi də gəlib bizimlə məsləhətləşirsiniz. Boşanandan sonra gəlib deyirsiniz ki, boşadım, düz eləmişəm, yoxsa yox? Boşamışsan, gəlib niyə? Mənlə soruşursan. Artıq sən bunu eləmişsən. <gülüyor> Özün cavab verəcəksən. Eləməmişdən qalaq məsləhətləşməlisən. Məsləhətləşsən, mən də yarəm şey yox. Əvvəla səbir et. Allaha dua et. Zeynəb ibn-i Muhamməd, rədiyəllərinə, Qəhəm bərsələmin qızı, Əri Abul Aslan, müşrik olan Əbul Aslan, 6 il boşanmıyıq. Çövür, çox istədiyindən altı il boşanmayın və sonunda əbuləs İslamı qəbul edir ən gözəl sahabilərdən birinə çevrilir kimisi həyat yollaşını boşayır imanının güya çox qüvvəlisi olmasından güya imanı çox elə çoxdur və bununla da fəxr edir ki, həyat yollaşını boşadı lakin bu düzgün deyil çıxış yolu axtarmaq lazımdır sonra bu müqaviləni bağladıqdan sonra Əbubasır radiyallahu anhı Peyğambar s.a.v.in yanına müsəlman olaraq gəlir və Məkkə müşrikləri iki nəfər adam göndərir ki, gedin onu gətirin və onu gəlib götürmək istədikdə Peyğambar s.a.v. onu təhvil verir və Əbubasır qəzəblərini ki, mən müsəlman olaraq gəlmişəm məni yenidə müşriklərə təhvil verirsiniz Yol, geri qayıtlıqda Kəndlərlə vələfə dəylən yerdə, mədənenin yaxınlığında. Dincəlmək üçün otururlar, furman yeyirlər, su içirlər. Bu vaxt Əbu Bəsir onlardan birinə, müşriklərdən birinə deyir ki, sənin nə gözəl qılıncın var. Çox gözəl qılıncdır. Və sə həmən müşrik qılıncını çıxarır, deyir, bəli. Bu çox gözəl qılıncdır. Bununla nə qədər mən aram öldürmüşəm. Bu vaxt Əbu Bəsir fürsət tapıb qılıncı əlindən alır. Nəfəsi kəsilənə qədər onu vurur, öldürür. İkincisi isə qaçır yenidən Mədənəyə, Peyğəmbər s.ə.m. en deyir ki, dostumu öldürdülər, yollaşımı öldürdülər, məni qorumasaz, mən də öldürüləcəyim. Həbubasır sevinə-sevinə gəlir, deyir ki, həyə Rasullah, Allah sənin vədini doğrultdu, sən vəd vermişdi müqaviləni maddəsinə görə, yəni o şərtə görə, məni qaytardım onlara. Sonra Allah mənə kömək oldu, mən onlara qalib gəldim. Əl hə Peyğ Bir vay bunun anasının halına Bu pis söz deyil Əksinə Seyizlə, fərəhlə bunu verir ki Görmək tutdur Və elə bil ki, ona işarə edir Deyir ki, bu müharibə Bu, yəni bu şəxs, əbubasıdır Müharibə olavunu qızış, qızışdıran bir kimsədir Əgər bir neçə nəfər də onunla Həmrək olsa O zaman müharibə olavu qızışacaq Və sülh müqaviləsi bozulacaq Sanki demək istəyir ki, qaç Canını qurtar Əbubasır reylə edir, qaçır dənizin sahilinə tərəf, sonradan Əbu Cəndəl, o Suheylin oğlu var idi müqavilədə qaytardığı Əbu Cəndəl də gəlib ona qoşulur ondan sonra yenə nə qədər 70-ə yaxın sahabə onlara qoşulur bir dəstə yaranır bu dəstə hər dəfə müşriklərin karvanı Şama getdikdə karvanın qarşısını kəsir soyur öldürür o karvandakıları və nəhayət müşriklər bezir Məkkə müşrikləri nümayəndələrini göndərir Peyğambar s.ə.v. bu dəfə onlar yalvarırlar. Yalvarırlar ki, Allah xatirinə, aramızda olan qohumluq əlaqələrinin hörmətinə Əbubasır-a -Əb -Əb bir xəbər göndər, əl çəksin bu iş əməllərindən. Bizim karvanları soyur. Və Peyğambar s.ə.v. Əbubasır-ın arxası bir neçə nəfər göndərir, müjdə. Ki, Allah s.ə.v. sizə kömək oldu və müqabilə pozulur. Allah əsbələ də həmən o ayəni nazil edir. Ki, Allah onların əlini sizdən, sizin əlinizi onlardan çəkdi. Yəni, müharibəsiz aranızda sülh yarandı. İnşallah mənim məqsədim var idi ki, Müslümin hədisini də sizə oxuyun. Bu da Hüqeybiyyə vadisində baş verir. Bu da Sələmə İbn-i Aqva r.ə. başına gələn əhvəlatdır. Bu da çox gözəl əhvəlatdır. Bir sahabə Neçə nəvərmiş ki, oxla vura-vura çox sərrast atırdıq, oxla vura-vura dağın ətəyində olan dəriyə sıxışdırır. Onların əlində olan, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in baskın edib onu ələ keçirmişdilər. O sürünü də yer qaytarır, onların silahlarını da əlindən alır və nə qədər onları oxla vurub yaralayır. Bu barədə də inşallah gələn tərs sohbət edərik. Bu da çox maraqlı hədisdir. <coughs> Müslimin hədisidir. Seləm <coughs> ibn Əkvadan radiyallahu anh. Əsubhənəkəllahumma